د اسلام پر زماني وروسته صحابه کرام یو عظیم دولت جوړ داغه دولت جوړ په دې ځای کې چې په جزيره العرب کې دلته د اسلام دولت قائم شو د عثمان ورورو په زمانه کې عین تر لیوريا پورې دلته راورسیده او دلته دغه د مدیترانی سمندر باندې دوی حاکمیت قائم شو د خوته د ترکیه تر حدود پورې راورسیده او د خوته ایران تر راورسیده افغانستان تر راورسیده هند تر راورسیده په ديسيمه دي کې عین منځنی اسیا قازاقستان او قیغیستان و ازبکستان و د لسیم متره ورسید او دی خواته یزدیوچه حتی چاغط ورسید المغرب ته ورسید خواته د معاویره دو په زمانه کې اندلس ته ورسیدغه دولت یوسمانه د نحفه زمانه کې خپلغه لوی پرختیا ته ورسید د دې زمانه کې یو یهودای په دوهم سره مان عبد الله ابن سبأ زام بني عبد الله مېخو عبد الله بن سبأ يهودي د نظام مسلمان راغ تراسه مو د مدینه منوره کې پیرا کړ او بیا به انتقادونه شروع کړ د اسمان را ده داس پنګیرې نه ده نظام اوریدل سمгот کړو نو وړي غټو شه لو وړي ځوان سره وړي مټي دا چې کومه پنګیرې د چې کوله شي دلته چې اسمان را به سرې تالاړه هلته دا اسې خلک شو د خلافت د مرکز نه بیا یاد چې دا عثمان را دا ګوره دا خو خص سری د خو چې څوک ټکلی دي دا د کوورنی د خپوان موان ټاکلی چدنې خلکم نه دي ټول داری بنی اووم و د بنیس خلک و د پهسم زمانه کېکل سره شر وتلیوو نوره خلکو شل کاله مخکې اسلام را وړو بنی اوومیه په یووی تن اسلام را وړه غیر را کې وال همپه فلانه عبد بن ابي سرح هدم مصر واليك فلانه او 10 مهاجرين وانصار واولين المؤمنين ده يخي دي, دي خلقوا في منزله كده دار تجارب اغزك شوالي بي خبر شو نيشان بصلان بالولايات خلاصه ده شمال مصر شامطن شامنا بسم مصر ثلر بالاخره دي اسلام او دي اسلاميه دولته ودي خلاف ده يا لو يا فتنه قائمه لو يا فتنه په فکر کې خبرو باندې خلک ته په فکر کې چناټن ورکوه دوی وویلوه یفتنې قائم کړې چې له هر خونه لخت لري او مدینه منوره محاصره شوه عثمان ربونه په مسجد نه ایثار کاش دی اوبو نه ایثار کاش دی اودس نه ایثار کاش دی لوډۍ نه ایثار کاش او بالاخره پم دنه منوره ک امیر المؤمنین د اسلامی دولت مشر په خپل کور کې دیننه د دي داس خلکو لخوا نه مهاسره شو یو میاشت چې ځنتی مسلمانانه ویلي او بیا کور ته په دیوالو نصور واوخته او بیا په داس حالت کې عثمان رضی الله خو شهید ک چې قران په مخ غورولی غورولې او تلاوت وکاو او ویني مبارکه په دی آیات باندې تویشي فسیک فیکهم الله وهو السميع فدی آیات باندې وینې تویش اما یهود افریقانا کړه نو سارا او پسرانه غلل مجوس ور پسرانه غلل داسي خلقو چې کلمې به ویل لسواب کنه پنيوي وزنو موږ عثمان رضو انه د سواب کنه پنيوي ولی مجرم ده خیانته کړې خپلوانه ټاکلې دي استهمد ولدي قمزورې کړې هغه څوک چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل زه د عثمان نشم د حیا وونکو چې ملایکه ح هاڅوک چې زر او خبر کړی او خې په جيش ولعسرہ کې تبوک غزوه ته ورکره زر بار وخان د مال متا سره هر سره په دغنن زمانه کې څوک لا کې زر شرغان د زر, زر, زر بار کړی وخان اسلامی دولت کا او اسلامی اهتوار چې کله د عمل ولیدل په جهري ما ضر عثمان ما فعل داب. دنه من اخلوت عثمان چې څکه یې زره نو رسیدو ورته د دې مان هم داسې قائمو دایمه وطین یی خدانه خدانه خواسته چې داسې ته صادر شي چې هغه لغزه شو شي دا به مې په دې نه ایسه دي دا عثمان راځونه دی چا لاسه شي شو داسې چا له لاسه چې په نتیجې کې راپورټ شوی ګورم نو موږ تاسو ښه خل اسلامي تاریخ ته لږنه تغير متوجيشو له تاریخ بیا بیا تکراري نه حدیثي بیا بیا راځي هل هم مخکنه موجود دی په تاریخ کې هم موږ ورته پام نه کوو چې پام ورته وکړو دا مشكله دی تاریخ پرانا کې موږ په خپل ګورو اسلامي نصوص کې قران کې حديث کې د صحابه او کې د اسلامي دولت د خلفا او پښون کې د دی مثالونه شتدي د فکري جذره د تاریخ کې ورسټریانې پرونی تاسو په خدمت کې ده هم هرڅ کړه چې کله دی فرانسیسی فوتشا په میسر کې اسیر شو او بیا د مسمانان سره په بند کې پروت ناور ا دې بنو ورو کاوه چې د مسمانان هرڅل پاس کړي جګړه کامیابی ده وسایله څه شي ده عوامل څه شي چا ورو کاوه نو پوه شي چې مسمانان به خود سرشنا دي په فکر او په عقیده کې ده وسلکی نه وسلي کم انشمیره کم د ازمکه کم دي خو بیا دوی بریالي دي نبیای خپل قوم ټوله جدې دی اخي تر څو خرابه نکی بناوي ناوي اما هغه چې سلسله کړو ما تاسو میله چې څنګه بیا اسلام د ځکه پرګرامونو سره جوړ کړه او د مستشرقونو د استشراق یا د خطیز په هن د حرکت شروع شو او بیا وروسته په استعمار ځمانه کې دوی راغله ذلتې مكتبونو مدرسي او پانتونو او فاکلټیو انسټیټیوټونو او د شان جوړ کړه بیا یو نسل د مسلمانانو ورروز چې د دوی تر نیګرانې لاندې کار کا او ملکونو خو دې اسن په اسکرلي و او بیا یو څو ډېر بازار قوت خل د ځان سره بوت له الټي تربیه کړل غي بیا را تربیه د وزیرانو رئیسانو او حاکمانو په هیڅ باندې مقرر کړ بیا چې تل حکومت مندي تور خو دې خو چرنن نه پوري د حکومت پر چلی اسلامي ملکونه کې او اسلام درته مخنیوي دا ضمانت ورکړه د کافر ته تا انګريز تامریکایی ته تا فرنسوی ته ایتالوي ته جرمني ته روسي ته چې د اسلام له معنی ناراضي وسې لاړ خو کمونزم لاده انه لئی اسلام ملکون انگریز لاده دی انگریز قانون لاده نه حیسایان لاده دی نه کفر لاده کافران لاده کفر لاده نه ترننه پول مسلمان پا خبر ملکونه که زلیل در بدر خواهر پسر داولی دی دایسی او چال الاسه چه نمولین دی مسلمان دی زنون دی مسلمان زامن بولی بلکه زنون مسلمان ام بولی خب پفکری لحاظ بلچار و زلی دی راځو به خبره وکړو چې د فکری جګړې او د اوسنۍ مواصر شکل نشي د اهداف او مقاصد یې تشه دی ولدي اسکری جګړې نه زیات فکری جګړې ته توجه کی اول بل تاسو ته زیات فکری جګړې او د اسکری جګړې ترمنص ها فرقونه درته وایم چې کومه لوجنہ اسکری جګړه فکری جګړه تر اسکری مهمه ګڼلای کی دی اسکری جگڑی و دی فکری جگڑی فرقون سرپدی که دی دلتا چا کتاب که اغرق و وازه اغرقی اول ده چه ده فکری جگڑی ده ده پتھا اسکری جگڑی پرالا ده اسکری جگڑی ده چه کلپ یو ملک بان جنگ وشنی خصوصا امریکایان هندوان یا بل سوګراشن نو توپي د زیوي بارود بي तयारी وي فوزو نه وي ها هو وي اواز وي ها توپي خصوصا په نن زمانه کې چې چرته د کوم مملکت په یو کونکی په یو کور کې چرته ګرځ دبم وځمې پنځه ده کې ورسله 30 ده کې ورسله په انټرنیټ کې په اخبارونو کې ګوري شه فلاني کې غاز شوی یا بنده یا بارود دي یا غاز ده یا د برق شاتې ده یا فلاني شي ټول خبري کل چې اس کېږي د دومره برالح له شټول خلک په خبري کې نو ډېر خلک مقاومت تر پورته کیږي ځواني مقاومت تر پورته کیږي زوړم را پورته کیږي خزم را پورته کیږي نرم را پورته کیږي مالدا به مالا څو څو مقاومت کوي مقاومت کوي څو مقاومت نش کولی هغه تکې ځان پټي زیو وخت خو فکر یې جغل دیونه پټه ده چې په میلیو مليون کې یو کس یونه کس په جړه روانې بچی به کافر کوي ښه به د لنډو غه کوي جاه به در تبدیل اخلا خو د تبد تلویزیونی پر ګراونه ب تعلی موتربیه به ډراې ب نور یو وړه سیاسی پور ګراونه د میلت د میلت باه د میلت اخیده د میلت فکره د میلت نظری د بټله در تبدیل کې خو طبم قرار ناستې ملب بهم قرار ناستې مدرسه هم قراره ناستې مض به هم خیر او خیریتې نه ک چې ب لېږي په مزیتوب ملانه لګیږي نو د ملت کې خلک کار کوي دا وسوګوري په اسلامی مملکتونو کې نو مسلمانان نو مسلمانانو په ځونه د مسلمانانو امنیتي قواوی د مسلمانانو تعلیم او تربیه د مسلمانانو رادیوګان او تلویزیونونه د مسلمانانو و اقتصادو بانکونه او فابریکه صنعت تجارت دا ارڅ د کفار سره د کفار په لاس د وې په طریقه روان ده خو ډیر مزیتونه راکشته څوګره پردکیګنه امه ترانه پردایګه څومره خبرې موږ نه وایي ځکه هغه پټ کار دي هغه پکې نه شته موږ نه لرو یو مكتب جوړ کړی تا كنې مكتب جوړو د تریسي ته په چا نه کړو مكتب جوړو ورسواد زده کوم ته موږ په شاري سید ولا نسپتم کې د اسلامیت په نامو باندې یو مضمون وغوښیور زه څنګه پکې وایې غوا نور اداري سره فکر سره نصاب سره طریقې د تعلیم سره روحي سره کوم روحي به سره غرض مکم راسم کړم یا تر متخ په لوږه زارکه چې شیخ فرید په مزبشه شیخ فرید په تخله دی بهتري ده بس غنیش مکتب جوړ کی مکتبیو نسل ورته جوړي مکتب نشه نسرهوز یو بلار می ګمرا ده نیکمه خبر نه پیږي کله ولسم بیا قرره به سوال افرنګو د تمدن لريله اصلي ژوندۍ خو په غرب کې ده د څوک تیاري دی کوم وحشت د جامنګ پکې وسیو هغه شته چې موږ غیرت وایو هغه شته او بیرته پاتوارې او تخاری او بیا ورته ارتجاء او د تاونه خلق تشوي مرتجیين کوم انسان به موږ ته تشوي تور ارتجاء ارتجاء وایي اصل ترجوکي دی په هغه د مدني اسلام تر کوي دموکرات اسلام نه منې را سره اصل تر وجو کوي بیرته خپل ځاګه وجو کوي د ارتجا روجونه ده دا په خناله کې یسته دي اصل تر وجو کوي نه وي ما سره دي زي چې په اړه یې ځان سره بیا یې نه داسې در سره وان دا نه وای چې زه کتاب لرم زه قران لرم زه اصول لرم زه پیغمبر لرم زه لرم لرم دا څه نه وای مخته مخې ما سره دي پر مختګ ترقي او مقابل کې چېدې ارتيجاه رجوع د مې خپل اصل تماس لري چې زست شي شنو واخره هم بس مې خوا ته روانه نو فکر یې نه ده چې پته ده تاثیر څه واخکاري تاثیر بیا واخکاري چې ټول ملل د نړۍ په دیشو کې نه مننه راځه د وس په افغاني په افغانستان کې لسه تب خپل کل هجومات کې براله ورتلای شي خپل کل قوم تر بلونو په فکر کې زېده شي په دغه جامه کې چې د تاوس په تند په دغه حس کې پګړی چې تا تړلې ده پدې ته یو کوخار کې درځېدل شي د خارونه دې تادی کې بل چا دی د انګريز دی د تا تادی حاکم بکې سوق ده انګريز ټوپک دې چا لاس ته ور کړې دې تادی ورول لاس ته ور کړې څوک تا پیولي تا پیړبې ولي فکر دې اور بدل کړي تور ته گمراه کاری تور ته کاری د دې ځانه الاسکان دا کافر بیا لاسکان د کانادا نارغله کافر دا ور تختل دوست نه دوستي کوله وي ته د کني سره د کور سره د پلان ساکنه زوي ته پرې دي د ملک او د وطن دښمنان د سور او د امنیت دښمنان هغه څوک چې ایمانې در سره یو ربیه در سره یو قرورآې در سره یو دیې در سره یوده کااب در سره یواده د دي ژبه در سره یده خپله ناازولې ښزه خپل ګالی بچیان خپل ح کې تعامیر خپل مرفه موټر خپله باخچ دا عسی پرخي او راغلی د تا د نام موې سااتلو خاطر د تا په غونو په غونو کې د تا په سرړو کې پهښارو روکې در سره ز غړي په لګه په تن په وچ ډړی او د تا مر مې په ساکړې دي تاسو رې د غرسو کې تورزی دي تاسو دښمن در سره وې هی پر دې نه راوسی پر دې سره دي پر دا انګریز چې نه یی دین در سره یو ده نه یی جبر در سره یو نه اخلاق در سره یو دي نه یی قوم سره یو ده نه سره یو ده نه رنگ در سره یو ده نه ملک در سره مز دې ده نه یی همسایه در سره ملک د خپل شوه دا دوست شو هدي دوس پیغام در اولاد د پیغمبر قوم د پیغمبر د کلی خلک د اصحابان المصیان د پرديشو په دې باندې مونږ پیغور راکې تاسو پرديان پیغمبر راکې ا موږ به شرمې وو چې ته وایو مونږ ول دک دی فکر ور بدل کای د دڅوګي چې مقابل کنن دیوالی او رساله او حاکمو د رادیو تلویزیون ژورنالست او خبريالو پولیس او امنیت او استخبارات او مالمو مدیرو دای ش درول دي او دتاب خلاف ولاړ دي, دي, دي دا ول دک دی فکر ور بدل کای د کومي جګړې په نتیجه کې فکر ور بدل ک د فکری جګړې په نتیجه کې د فکر چې ور بدلاو ملاسره چیرته وي په یو ورځ د افکارور بدل ک کدی په څلويختو کلو کې اور بدل کړی لکه ورځنچ مکتب کې اور داخل کې تر هغه اورې شته د ډاکټورا وښته افکار خو په یو ورځ نه اور بدل کړی کنا تاسو می تعامل خو نه کړی چې فورا یو شی وو بل شي شو دغه په دې څلويختو پندوسو کلو کې اور بدل کړی دغه په تیر او اتیاو کلو کې اور بدل کړی ته چیرې مملاسه من طالب اخون ته چیرې کافر کول دا د ټاکل کله یوازې په ولر او تلر راځي د سره ناراضي دا د الټو دا تاسو سره ولر ناراضي تور ټاوله پر دایخ کاری مخکې ټول به در کړی درته که یوازې دعوت نه را کړي د فکر سرهای نه یې پاک دي احساس نشته کله په دعوت باندې نه پېږي کومه ته یومات گردونه دی وستل هوا ځاتان تطښللي خلک درته umat کافر کا او ملت کافر کا په لکهو زبانانی کافر کول ته لګي او په عاشیو پردا او د ارستو او د افلاتون منطق درس پړول کومونزم د نس پړاو تبرالیزم د نس پړاو دیموکراسي د نس پړاو مسیحیت د نس پړاو هنریزم او یهودیت د نس پړاو په کتاب کې در سره نه کولای دي یو کافر څو بارا کې څنشت دی ترنه له کور د ټاپ نصاب کتاب کې د معاصر فکر ډولونه نشته ځکه په تنې تنې کې جنگ ته راوته خو په کتاب کې یو ټکی نه داخلي چې د دا راتلو کې نسل دی چې پوښتنه د چاپ خلاف جنگي او ول جنگي کې د چا په خلاف جنگي کې ول جنگي کې د دي دیموکراطيانو بخلاف ورکه دي او ملت او ځهور کچو پنځه قسم لاند کېنه د دیموکراسي کفر دلایل ولې او بیا یې کتاب کې او مشمعنه تایو کنه د خپل نوی نه فکر کې نسل تایو کنه د کوم لازم درس کنه د کوم لازم څوګه د او طريقه خداوه چې کله یې خطبه قران سره وکړا او ته د پیغمبر امتانو ته ایمان ورخو ده اخلاق ورخو به ورخو هم ورته چې يهودا کفر داده دا لمسيحان وكفر داده للمجوس وكفر داده لصالحين وكفر داده لقوم نوح كفر داو كفر دا العيله داو لقوم سامود كفر داو دا العيله وتوجيهات داو لاسال سلام لقوم كفر داو لموسى سلام لقوم كفر داو لابراهيم والسلام لقوم كفر داو لنبينا السلام لقوم كفر اشكال داو, كفر داو،, كفر داو، طريقه داو اخلاق وتمدن وفرانجي داو, داو؟ زكى صحابه الكرام قدسوا وزيت كرالوشوا شاغوا هم في الاسلام فيهم في كفر فيهم کفر په دې خاطر مې پیژاند چې خپل ځان په وساتي خپل آل او عيال په وساتي بچان تور خو بچان لا در نه کافر شو ته واځه لا نکځه تا څراپورت شول ولی تا کفر خوده لې نه د ورته ایتا په کوم کتاب کې کتابونه خدي الف نه نیولې پرې ما تا کتابونه خو ما دې صرف بهای تر بخاري پور د ټول ویلې نه ته یو زکه کومونیزم تخمت دیموکراتي شرحه نکره تخمت دینلزم مسیحته شرحه او دین سره نه په کوله دا په پروژه په دنیا کې روان ده خو د رټکیونه ویله تخمت د الحاد اشكال و نه وير تخمت تخمه تا گلوبلایزیشن یا نړیوالتوب کفر چې دا ټولې نړۍ په یو ډول کفر کې لړی د خدماته معارفې نه کوي چې معارفې نه کوي نو نن چې پارشاب سلاړه ما الله دې نه کوي زنبمه ملامتي خپل کتاب غاړه د زکه چې کتاب تلری مدرسه تلری معتمم ته یې پګړی د تا ورته په سر ده داخله تور کوي شهادتنامه تور کوي نو چې څنګه نور دا کې اور تلخمه ځدی ګروان کې لږ څه د ده خبرې لکستوي دي او که دیشته د مخونو وړوې خبره تی غټه راوځي او خبره ده دا چې ترخه حقایق درازي چې لګټي باندې لګټي باندې اورو کوو لګټي باندې اورو کوو کبل چې د خپل بچی د خپل په کور کې ورزداک چې د خپل بچی خدای دا نه کافر نشي ځکه چې شرط یې تاور تا ته تا په زرګونو ملاندرو کوم چې زمونه ګمراهان یو کافران کافر شي په زمونه یم خپل کور کې لا چاته ده نه دی ل چې بچی د ام ده دا او زه په دې خاطر نه کوم کافر شوی دا بلکې کافر دا کوفر ورته په دینه موږ نه نکړای شو دا ترقیده پر مختغده تمدند تهذیب ده فرهند فیشم ده نړیوال توپ ده اسریت ده په دینامه ورانې کړځکه هم نه لیدا که تا او دا کوفر دا نه کافر کېده ځکه فطرت مسلمان پیدا شوی وو په مسلمانه ټولنه کې وځي وو تا ورته نه معلومیږي کله نه دین کافر کېږي او گناهی تا بخارده ده ندانستی که بینی بند در پای چو در گوشت نای آمد پند مردم دگر رخ گر نداری طاقت نش مکن انگوشت در سوراخی گشدم سوادی سوای بیتن نپیدی چو دستی زلونی درولوی چو دی خلق خبری در نوری دی من گیلانه که <أكد> بیاوی د لرنم چې چلو طاقت نه لري نو د لرنم سورې کې بیا کوتي موهه لا یوند هو مؤمن من جحر مرتين مسلمان له یوه سوړې د ځل نشه چلکی مونږه ولا هر ځل چلکی بل د یوه سوړې نسب کې مسلمان نشته دا لوند مدرسې په نسب کې هغه شنه ستد چې د خلقو اقدارات وساته منطقک اشتد فلسفویک اشتد د زید و د عمر جګري سبب بخنه ځتی یو دشئ المرحله الترسيد اللي دي ضرب زيد بن عامر ضرب زيد بن عامر يورث شط ضرب المسلم كافرا دخل من دي اربيده يورث قدامك ضرب المسلم كافرا درس احمد القران دخل يورث بك هو درسن فعل ده ديواز ضربه ندكن درس احمد القران ضرب خالد الكافره قتل المسلم اليهوديه دا مثال تاس چی پدې لیدله دي صرف نه هو کې چا خ باندې زم په نده لګولې خو اصلا ته ته متوجه شې نه ما په رونی خبره دي چې ما تاسو ته لیونی ټوک او کوله ويو لیوانایو موږ مرسته چې مسره مخامخ تخدس به خیر بیکره لیونایم نه دروځي ولا خوړی روزي خو نه سدونه پهي روزي میمسته واي غره Филиش مولانا صاحب پام میورته نه کی ولا چ د پورس پام میورته چې دغه دې زیاده ودي عمر را جګړه د بیخزت نوره وسته شوه دا پریدی اوس درس احمد القرانه قتل المسلم الكافر حرر المجاهد بلده دم بکر اطلاع شد چه اخوه با بندی پینات را گوه خود املاح سکت پا مورده نکیره اولا چه شد روشی خوب نیسیم اجپرون اطلاع سهل از این نشانه املاح سکت پا مورده نا هم وروایت شوه نو لگ رو شوخی بود که ما ذکر املاحی که زدر سرای اما نو فرق خویده و چه اسکری جگره برعلاو تاثیرات برعلاو او مقابله هم پاسانه کېدلای شو زکال صوب ورتر راګی راورتکی پی خبرې او فکری جګړه چې دا هغه په تراوانه ده چې په تراوانه ده څوک کنهو نه بلا پی خبرې نه میا پی خبرې نه اجس پی خبرې نه شیخ الحديثه پی خبرې نه مزب خبرې نه محراب پی خبرې او کو پی خبر شو نو خوره ته مثال وکای کنه چیرې پی خبر شو ټول ملت یو رکم انسان رانه کافر ک بل وره لا دوه تراره سیدلی نه وشيږي وروته اتره که مې کښې لا وتره سیډر نه او بدل وکړي اته نو نه بیرن شروع کړ په سرکوکی دوی نه نو راغلي وته ول فکر بل شروع وکړ تلویزیون نه لاري د خبرلارې د د مكتب نه لري د کورس نه لري د انګريزي فکر ورجولکنه ورته طلع کله نه وي چې د ایتاج جنازه واخست پک لا ساغړېدل د دربانې تکبیرونه ویل خپل ورونه دي خپل وبچانه دي خپل وطن خلق کوي خپل درس څنګه امریکایان 1200 کسانو چاودره دي یوه لکه شپیت زره کسان نو 1200 د تاب خلاف پښتون جګې ده در ټول اجي سایبان و دغه ورځ خبرونه کومه په زړوي اجي قدر صاحب پلاني زای کی دا او کاجی حضرت علی دا او کول اجي فلاني دا او اجي ظاهر دا او کول داود دا او کول اجي فلاني ست جرادات ټول محاجان و عم تاسو وکه نه ده د امریکایانو د روان یا باجی سم یا قضیس سم یا پلانای سم دی تاسو را پورته کړل د ښک سره راوونه ده د درس را پورته کوي د درس را پورته کوي دی مختر ته درې بل شکل کې شکل بدلوي دا اوس چې تاسو په تاسو د شورا د سولې شورا او په دې کې بیا مرزړه خیرن بیا راپو کړی وکړي په کې دا ولی د دې لپاره چې زبې چار بده زبې ته خطر کوونکی تأثیر باسي په آسان منطق هم ته چا مکوړکي په غړی کې بیا ودرته راښتل کسبین چې وګورې یو زه تا استاد نه ما درس پوندرس نه ما درس نه فارښه نه یې ګنه دې سترګې لمانه نشرمېږي نو تاسو <سؤال> استاذان پوهیسته کنه څه به کې کنه هره هره بیا به سره غبرې غبرې درته کوي خبر راځي چې ځان پوه کو پڅوم مفاهیم ځان پوه کو دا ده نو افکری جګړه ډیر خطرناک ده ځکه چې هغه په طرف او اسکری جګړه مراله روانوي دای نو فرق دی دایم دا دی ورونو چې اسکری جګړه کې مقابل <سؤال> لوري هم اسکری عسكري جګړه کې مقابل لوري هم عسكري وي یو عسكري جګړه د یو ملک یا د تنظیم یا د وړلبل د لړ سره روانه ده کدی توپ کړ لري هم توپ لري منته فرق بدای چې یو سربډی یو سربل یو سربغت یو سربوړکې کدی ټانګ لري هغه لري کدی تيارن لري هغه راکټ لري کدی پیدل لري هغه کمن لري کدی موټر لري هغه بارود لري مقابل لوري هم عسكري ده او عسكري د خپل ځمپ با دفاع باندې تر یو حدا قادر وي عسکري جګړې دواړه لوري په با دفاع باندې قادر وي دا خبره او به موږ خبردار شو د دفاع تمرین لیدلی وي لزان د دفاع په پدكومن باندې حمله تمرینی لیدلی وي وکول نو کولای روزل شوی وي وسائل لري او هم هم تمرین لیدلی وي خو په فکر یې کې یو خطا مجهز خلدي راډو لري تلویزون لري اخبار لري کورس لري کتاب لري انترنت لري سول لري پوهنتون لري مجاه لري اخبار لري تحقیقاتتی مراکز لري تبلیغاتی ووسائل لري او بله خواته بیسوا د خلکښه د کور کې دوان انجل د پغله د په کور کې یاز دوننس کې به راډیو چالان کې اوخوا صنده او وګ ته کورئ به کور مقابل می چې داسوو کې هدف دي. ته تم غراتې واسره چې څوک هدف دي، دا ټول به دفاع خلق هغه مكتب نه به ته مكتب نه راځې، زه غواړم چې دا مكتب تور لږې، د رادیو لږه بس ته واځو رې دلاشي چې د پراريو کې وایې چې به تزاود نشور غزاولای. دا او د 1500 دروازو شاته او د 600 تلیفون شاته کینه بیا م په درنه نوځې تلویزیون کې. ته نشو تلمره نه نه پرېدې یا په نزم نه فلېډول یا به د رنجو زی د خزي مكتبه دې کینی د لور مكتبه دې کینی او شحرته یو کله دې ټاپ خزه دې ټاپ لور دې ټاپ بچي دې ټاپ بچي څارڅه ورزک نه هرڅه ورڅلکین کومي خوده زکه دا مشرهګان دفاع نه لري د دفاع نه تمرین دې لري نو وسائل سرشته نه په وسائل وب تاریخونه په پیږي او خالي و زه نه دي اخوات زه نه نه دا برنامريزي شوده دک ذهنونه دي او مخابله کې خالی ذهنونه مس خالی ذهن کې چار څور وای او څلماټ کرشن کې د ویل خلق اديګاملی وسب دیموکراسي شنیه خپل زمونه دوی ادارې صد سوبرانه رافس ته ته یو غرو ندی او سر کشي دو دربدری د راشه کې نه مكتب د پانتوند دون علم دی او کو سبخونه دی ورش تنخوغه نه واخله خلق په خو کور نه جوړ کړ ډالر دی وظیفي دی موټور بس ورکه خدا دې alternator په چنده alternator د رغړزي د دې اډیګانو توصيل ولی زه کده رونه هم د بریټل او بل خبره یو یو فرق خداده چې د اسکرې جګړه دی خواته مسکر لري او خواته مسکر ده د سره د حمله وسایل یا د بری سره د دفاع وسایل دي خو په فکری جګړه کې د خواته وسایل لري مصالح مجهز دي ابل خواته هیڅ نه لري په جواب وایلو په طریقه لا پی په دې لا نه پی چې دا غړې وي چې ځاور مداروادي کنه رواادي دا د مادي دوستي خبرې راته کوي کنه د مخمنی خبرې راته کوي په دې لا نه پی ځکه دا چې غړ خطرناک دوخمن د دي دې دي ته ډیره توجه کي زکه خوې تلویزیونونه اخبارونه مجلې په زرګونو په لکونو کسان په دیلار کې مصرف کړي تاسو ګورئ دا د منځ ته جهازی تنظیمونه د خاني جهازی تنظیمونه کې چې سونه لیکوالانه سونه د راډیو والا خلک سونه نتاقان سونه د فکر او د فرحان خلف او دای پاک لې مخه خالي دیارکلای په كم 200 ډالر حکم معاش پکې نه شته چې ما دې خبرې کوله شي ما دې شیر نه شي ما دې کمزور ورغوند نتاخین کوله شي خالي دیارې قلب قلب سقر دينا اوليه انت يا ادوات دري يا اخبار دري يا مجلده دري يا سيمينار دري يا بلشكار و سفاري وتا يصح تحت قتيس ميدان مر ميدان و سفاري دمن بجا نشت ماشي ري يومين دا يومين دا نورو برنامج ريزي شوش دا شكل بان رانا خريداري بوللي واي این دوان فرق ده دو فکری جگره و دو اسکری جگره ذکر خود و دو توجه ارتکه در این فرق ده دو اسکری جگره ده ده ازمک اشغاله اسکری جگره ازمک اشغاله و ده معنی یو ملک یو فوز یو عداله یو تنظیم یو گروه یو حزب یو فوزی یو نت ده رازی پیازه حملکه یا غدم اشغاله اون تاکه خبال قرار را جوده تاشده ده بکی پروزه یا اغه ته مال او دا د مزه کې آزادول دا ډېر ممکن دي کنه نن یې سباګا آزاد شته لزلي ملکونه یې ول شیلي او افغانستان څوزه لري نو شیایان څنګه یې ولاته آزاد شوې انګلستان یې ولاته آزاد شوې امریکایي ورته دغه نيست نه ازادي ګلغه ده ته نه ازادي خو فکرونه راڅ شي نيسي هغه عقل نيست ما کنه نيست خپلونه ايشغالي دا فکر نه مې تخلاص چولش خو کله ور سره ته موږ چې نه فکر در باندې سپورګر کپکور کې مغزه هن تابې کله جیکشن د مغزه هن تابې کغریب د مغزه هن تابې د مغزه هن تہاتیم <تغطين> دماغ زم تابع کورو کی نو اسکه أزك... فکری جګړه ذهنونه ایشواله او ذهن بیر ته صفا کول دا سخت کار دی دې څکه ګور یابانسان څوزلونه ونیول شو بلچ اشغال کړ په آزاد شو کې نه شو آزاد شو که مونږ ستنه چې د ملزېونه نشو نشغال کړو دا ستیره د یو کمونست لیدلې چې هغه راغلې او ویلې چې د فلاني مولانا یا د فلاني استاد یا د فلاني شاعر افلاني لیکوال د هڅو د داوت په نتیجه کې زه ډېر په لسره مسلمان شم کمونیزم کفر ده د ما ده توبه او برالای توبه وستلې داسې څوک پاس اوریدل چې کمونیزم نه برالای توبه وستلې چې نه نشته ګټ آزاد نکلی شو نن لیبرالستان شو دیموکراتان شو لا پس هم شو پرون یو ډول کاسر نن بل ډول کاسر د مخمني ذهنونه مشغول کړیو مې ذکر نه نشه غوښ کړو ځکه مې تاسو آزاد کړه ذهنونه مشغول کړیو فکرونه مشغول کړیو او مغز مشره مشغول نه کړښو دا هغه دا چې بل نخېونه مشغول سخته و ځکه هغه یلغونې زور سره کړې وای په بل ټوله شراب او د رانو کار راخستل په د روزه هغونو په کول د دعوته واري د نکنه واري د روزنه واري د مکتب واري د تربیه واري د نصاب واري د وینا واري د خطابت واري د رادیو واري دا تلویزیون غوړی دا برنامه غوړی دا سیډی غوړی دا پرګرام غوړی دا شعر غوړی دا نثر غوړی دا صبر غوړی دا حوصله غوړی دا د یغ دین او د فکر چې دته نه متاثر ده دغه مطالعه غوړی په هغه باندې رد کول غوړی علمي رد کول په باندې غوړی دا غوړی مسلته په دې کې سکرین دي ترې 500 اېده چې پم دې تاخلا په منې درسونه مشغول شوی ځانونه به تل کمونیزم نه آزاد نو دې بيد ځانونه به څنګه آزاد تاته هغې ډېره لوی مسولیت در پخاړه ده بیا ټوپک پلاس در شي بندیز به پیوله غي بیا په کور کې به نه نه کاش انته به ورونه نه لغید نه نه په پرده کې لغی ولی زهن منګه اشغاله آزاد شو دی د دی کفر د اشقال نه نو کفر دې شهرونه دې دویزیونه آزادول د دې بچیان آزادول د دې مکتب آزادول د پهنټون آزادول د راډیو آزادول د دې تلویزیون آزادول د ډرامي آزادول د شعر آزادول د نسره آزادول دا دومره کار وغوښتل چې په طرحه په بي ایمانه پیلګیږي دا دې چې لګیږي دا خو مست نه دی ونیږي هر چاته پټاله ما څو ور کوي حکا کسان روزلی کوم یو د داور زکړېشه دموکراسي کوفر داور نه د کوفر دلایلی لیبرالیزم کوفر ده كم كم كم او دغې کوفر دلایلی دی د ازادي معنی په غرب کې دغه شیدا او د اسلام کې د ازادي معنی دغه شیدا په دې برخه کې کوم مضمون نکړي کوم د شاوردان د روزلې پروصفه کوم ورځي جامې کان مخه مخ ته ایګه او بلاتکټل نشپدې کڅدین او سلری کوم ورځي دې برخه حاصل کړي دې د فکر د تمدن او د فرهنگ پر رد کړي کومه رستا ووینا کړي ده او تقرير ده ده نو دو فرق دا د وروو چ ي جګمو اشغه وي آول اسه ده او کیکې جګه هنون اشغاهوي او دغ دهول بیا ګران ده او ډیرره سختي غواړي ډر کارواي ډر صبر غواړ ډر مصرف غواړي ډیر بر نامریزی غواړي پر ګراونه غواړي حوسله غواړي روزل غواړي په مدار کې پهنساب کې تبد را وستل غواړي ددعوت دپاره یو یو افغانستان شمول یو نړی شماله پر غواړي اګه دې هغه دې فارادیز ونان روزل غواړي د طالبان او د ملایانو روزل غواړي ورته پیغمبر سم خپل اصحابان روزل هر هغه چې لاره دی به هم قاضي و هم بدی و هم به امام و هم به جنرال و هم به سرلکهرو هم به ولسوال هر څه بدی ذکر روزل ایو کنه مخیا سره ویلګا داسنه چې یو به د قاضي فیصله کوي یو به د والی فیصله کوي یو به د مفتي فیصله کوي یو به د ولسوال فیصله نه مخیا و به ویلګا ذات فلاني ملکوالیه مخیا و به له هغه څخه قاول سنبالو زك شاغبير وزل ايو يسوع راضي پامر رسول الله ما ولي گواليم كه حضرت يا عبد الرحمن ني سانور لا تطلب الاماره فإنك ان اعطيتها عن غير مسألة او عليها وان اعطيتها عن مساله وكلت اليها كم زو عرب واडा ما تاكي اغ نشتا دغه صفات چكم دي امارات دي فارو كاري پامر سان پي دي اشخاص پانتخاب باندې کې ماره درک راشي په د 10 سالو کچته وختونه کوي او در, در باندې تحمل شي دی الله توفیق دې ملګری کیږي او انت عليها تسرب معاونه مرسته بده راکیږي د په حمل کې وین او اعطيتها عن مساله او کله وختونه په نتیجه کې د حاصله کړو چې ما عراق ما وتا ما ول ما والي کا ما مدير کا ما رئیس کا وکلت اليا بس طور په خوده چصونه د لاسکیهاله که نو یې لاله سره په دې ملګری نه یې نو دراسلا سره هم باله سابه د روحیه باندې روزل د فکرونه ازاده ول د زمون ازاده ول د کفر نه د گمراهینه لړی رخواری وړی ډیر کار وړی خپل بچیان یې شروع کړی اکاډمۍ او پانتونه نه مجوړه ویل خپل خوځه شروع کړی باور وکړي چې خپل خوځه خو وروزی دوم ربعیش کوي دوم کوي دوم رې په خوندو په یتمن باور وکړي چې د 80 ترسره بلن اسي تعال من باب التحديث بالنعمايد الثواني بالنعمت ديا دوله دي وژنه اورونه تراتلم کور ولانی خزمینه ته ویل لاړشه الله دې مالشه زبدوادر تکوم چت لاړنه شي بل شي بل لاړنه شي دبن زيد سوق په سبا من له لاس انسی کشکاګین درنه دیایم درنه که جوان دی وی بیرته بهس او که شي مطمئن وسه ته به چن په اسلام روزمه درېمد خزي الفاظ چې ماته ویلی زیتہ دې ایتہ بچن په اسلام باندې روزم دې دینه ته مطمئن اوس ول خاري م وسره کوي ته چې مزده بیا غوره سوی لور یقبلو که زه سره شروکی سره شروکی فرغه کې اطمینان باندې راغلن دوه دم نورونه څوارمه چې تاوي زړه ش الله دې ملشدد نارين توب کرد نرفس دې زبه دې خاري ویګ که ځندې وي دیرته راشي ک دېمر تاکلې دې د الله زده نه اشاره د بچیان مبارکه د تشويش مکه ما ته دونه سره از دکړي چې زه د دې پیغمبران راو روزم بيغه موس ا ته تشويش مم نشته د خپل کوروشو کوې زهنونه جوړ کی د خپلو زهنونه جوړ کی د لورو زهنونه جوړ کی د بچیان زهنونه جوړ کی چې تاسو لري ولور په دغه زهنه د من شوخه ودان شوکم سبي او اسلامي امت یو جنرال وزګر یو چته حاصله ورکه چورزه الله د مکه زه د سرهین ریکوره بيغه دا ټول کار وړي او کار ورته وایو دا ته کار وایو دا تر اوسه په کوم مشکل کې راغله هغه دا چې کار نه ویلي ارزم په څنګه کې غټوري په دفتر کې بایله لې په جنک کې هم غټوري تر جنګ ورستن بیل ته بایله لې الله و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک وجزاكم الله خیر